Beti nik entxaiguetan eta e, dantzatu izan dugu. Bano, ba, bolantegunean ez, eta bueno, e, galdeketarekin e, urrats bat egin genuen, eta gutxinaka gutxinaka ba, asiko gara jauziak dantzatzen. Nola pentsatzen duzu publikoak hartuko duen? Bo, leku guztitatik bezala ba, denetarik egongo da. Bano, uste dut, e, zera, baikorra dela e, aurrera pausua, Eta uste dut, egingoa ongi hartzea eta arazorik ez egotea. Iztik arizko ideaz eta neska gehiago mutiak bano, beraz, behar da baxa nesken, xart, nesken kieneroa jartu ez? Ez dutra batzen, behar da dena berritu eta untxe inez? Bueno, eni guatzaiz, berak unza dira baina kontentu, kont eni guatzaiz, eh? nornaik inez. Bizik unza bastu eta neskekin batean jantzatzea polita izan da.